וכמו שכתוב, נעלת בעוזך אל נווה קודשך. כי יש רועים של הסטרא והם גם כן מפורסמי הדור. וכופים אנשים לדחות שעבודיו, ומונעים ומתנגדים, ואינם מניחים להתקרב לנקודת האמת. ויקרא כוחם הוא על ידי עזות, כי עזות מלכותא בלה תגא, והם כי כלבים בעזותם.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 שהגוף ידע ממנה גם כן. על כן, צריך עזות דקדושה לעמוד נגד עזות הגוף. והעזות דקדושה היא בחינת קולות דקדושה, כי כל הקולות הן קול צעקה, הן כל הנחה, הן קול שופר, הן קול זמרה, הן קול צדיקי אמת, ושאר כל הקולות דקדושה, כולם הם בחינת עזות דקדושה. ואפילו כל קשקוש המטבעות של צדקה,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 ועל ידי כל הנחה, שהוא בחינת עזות וקדושה כנ"ל, על ידי זה נשברת עזות הגוף, ועל מתקרבת ומתדבקת העצם להבשר, היינו הנשמה להגוף. וזהו, מכל הנחתי, דבקה עצמי לבשרי. ז. וכן בכלליות בני אדם יש בחינת עצם ובשר. כי החכם האמת הוא בחינת עצם.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 גרים, על ידי הנחת דקדושה שוברים עזות הגוף, ואז הנשמה יכולה להתקרב להגוף ולהודיע לו מהשגות שהיא משגת וכולי, עיינת שם. ח. ולבוא לעזות דקדושה הנ"ל על ידי שמחה, כי עיקר עזותו והתחזקותו של האדם להתקרב לעבודת השם מטבח היא על ידי שמחה וחדבה, בבחינת כחדבת השם היא מעוזכם.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 והעיקר הוא תפילה שיתפלל בכל פעם להשיג הנסתר ממנו, עד שילך בכל פעם מדרגה לדרגה. כי צריך כל אדם לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, עד שיזכה בכל פעם לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר. שינעשה את זה בכל פעם מבחינת נשמע, מבחינת נסתר, מבחינת תפילה, שבחינת דברי התורה שהם כל מצווה שאינו יודע איך לעבוד בזה את השם יתברך, ומבחינת תורת השם,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 בנשמה הוא בחינת תפילת השם, ותורתו היא תורת השם ממש, ותפילתו היא תפילת השם ממש. כי יש תורת השם, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, אני קיימתי התחילה. וכן תפילת השם, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר ושמחתים בבית תפילתי וגומר. ועל ידי דרך זה זוכין לשמחה כנ"ל.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 ועל כן אמונה נקראת ירושלים, על שם שעיקר בניינה מבראשית, ירא בושת, שהוא בחינת יראה שלם, מאמר שלם, נמצא, שעיקר בניינה על ידי בחינת יראה, שהוא בחינת שלם, בחינת תפילה, שעל ידי זה זוכים לקול הנעל ולשמחה, ועל ידי זה זוכים לעזות, שעל ידי זה נתקרבים להרועים, שעל ידי זה זוכים לאמונה, ירושלים, קריה נאמנה.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 נתקנין ביום כיפור בהושע הנא רבא כידוע וכל זה הוא על ידי הקולות בקדושה כי אז צועקין ישראל קולות ועל כן תשרה בגימטריה שתי פעמים חותם עם שתי התיבות ונקרא ירח האיתנים מלשון תקיפות ועזות ואז תוקעין בשופר וכל התקיעות הוא גם כן בחינת הזות בקדושה שעל ידי זה נשבר עזות וסיט רחב בפרט ובכלל כנ"ל וכן כל הקולות דקדושה, ועל כן בתשרי שמחת ישראל. כי הזאת דקדושה היא על ידי שמחה כנ"ל, כמו שכתוב, כחדבת השם עם עוזכם. וגם, המקרא הזה נאמר על ראש השנה. ע"ז <מציין> צריך האדם להתבייש מאוד לפני השם ידבח, שלא לעשות נגד רצונו חס ושלום.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 ואמרו חכמינו זכרונם לברכה על זה, אוי לאותה בושה, אוי לאותה קלימה. מכל שכן וכל שכן, איך התביישו החוטאים חס לשלום שאי אפשר לשאר בעולם הזה גודל הצער והמרירות של הבושה הזאת בעולם הבא, רחמנא ליצלן. וכשזוחל הבושה דקדושה הנ"ל, על ידי זה זוכל לתפילה ושמחה ועזות דקדושה, ולהתקרב ולהיכלל בצדיקי אמת, ולקבל מהם אמונה בתכלית השלמות כנ"ל.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 יש פנים דקדושה שהם אנפין נהירין, בחינת חיים, כמו שכתוב באור פני מלך חיים, בחינת שמחה, וזה בחינת אמת ואמונה, ועל כן על ידי זה זוכין לאריכות ימים. ולהפך, שקר מקצר ימים, כי שקר בחינת אנפין חשוכין, שהוא פנים דסיטראכה, מרה שחורה, עבודה זרה, אלוהים אחרים, בחינת מיתה.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 אלו בני אדם נקשרים בפנים דסטרא אחרנל, שהם ענפינחשוכין, מראה שחורה עצבות, מבחינת מיתה, רחמנא ליצלן. אבל אלו בני אדם שמסעם ומתנם באמונה, ומתגברים בדעתם להיות שמחים בחלקם, ויודעים ומאמינים באמת באמונה שלמה שעיקר הפרנסה והשירות היא רק מהשם יטבח לבד. רק שרצונו יתברך שיעשה אדם איזה סיבה קלה בעלמא, אבל עיקר הפרנסה באמון הוא מהשם יטבח לבד.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 כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, יקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. שעליהם קאי, על ידי אמת. אבל שקרא לה קאי, כי שקר הוא עבודה זרה, תאוות ממון. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. ועל כן על ידי שקר, שהוא תאוות ממון, אין לו שום קיום ומעמד פרנסה.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 על כן, אי אפשר להמשיך שפע ולרוויח ממון, דהיינו ממון דקדושה, שישמח בחלקו, שזהו עיקר השירות, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, כי אם על ידי שבירת תאוות ממון שהיא בחינת אמת, שצריך להיות משאו ומתנו באמת ובאמונה, ולשבר ולבטל כל המחשבות והבלבולים והתאוות של ממון שבאים עליו בשעת המשא ומתן.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 כנ"ל, ונתקשר באלוקות, כמו שכתוב, מבשריך זה אלוקה. וזוכה לסוף השמחות את פני השם כי זורח ומאיר עליו אור פני מלך חיים כנ"ל. והעיקר על ידי התקרבותו לצדיקי אמת שהם שומרי הברית, ושמחת כל ישראל בתכלית השלמות, אז ניצול מתאוות ממון. ו.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 כי אולי חברו שחולק עליו ופנים דקדושה נגדו, ויש לו כוח להפילו לתאוות ממון. זין, ותאוות ממון היא בחינת ומוצא נמר ממוות את האישה, שהיא את חול, ד, ל, י, ל, ית, עימה די רב, שחוק הכסיל.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 ויהיו אסכרה לרבייה דהינון חייביה חייכת בון באוטרא באי אלמא ולבטר קטילתלון. ועמי איתקריאו רבייה בגין גדלה איתבון דעת לאשתה זו מיניה. אבל לב מבין אשתזב מינה דתמן צדיק ורזה דמילה טוב לפני האלוקים ימלט ממנה וחוטא יילחד בה.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 ואמונה היא אחרית הימים, כי עליה עומדים כל המידות, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, בא חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה, שהיא יסוד ושורש כל הקדושה, ועל ידי האמת באים לאמונה. וזו בחינת משא ומתן באמונה, שזוכין על ידי התחזקות והתקרבות לצדיק האמת דווקא.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 וזהו לא ירחצו ימיהם, אך ואני אבטח בך כי המשוקע בתאוות ממון אינו בוטח בה שם, כי הוא עובד עבודה זרה, אך ואני אבטח בך שתוכל להזמין לי פרנסתי בסיבה קלה ואשמח בחלקי, ולא אהיה משוקע בתאוות ממון. י"ב. ובאמת יש עוד תיקון לתאוות ממון. היינו